En gång Bortog för, för synd och skam Där finns Ingen Tordal Ingen synd Inga Snaror När Den sköna Morgon randas After not night so long Ewig cella, evig frälsta vi där Kommen till ännu ett program med toner och tankar. Det vi alldeles nyss hörde var Himmelen är underbar. Einar Ekberg sjöng för oss. Vi har Alla helgorna helgen alldeles bakom oss och numera trängs den helgen med Halloween med monster och skräck och Dracula på operan med mera. I kyrkorna talar vi hellre om himlen och englarna. Här kommer en sång till med himlen som tema. En ljuvlig poetisk text och musik. Inger Heinerborg sjunger Hur ska inte himlen vara då? Ställ Prästkragar Och val, Mitt Stort. För vart jag vänder mig så är det underverk jag ser. Men du har lovat göra mycket, mycket, mycket mer. Dir som bryter vågen vid att stram. Jag står Här kommer annorlunda tonspråk. Himlen har landat, Ingmar Olsson, om att himlen är här genom Jesus Kristus. Säg ett ord som mm. ingen kan förstå. Ingen hand kan nå, Öre ingen fot beträtt. Jag läser för dig två höstdikter. En som heter I lön. Och det kan ju betyda flera saker. Växer omärkligt, blir till jätteträd. Lövens smygande förvandling till röda smycken. Konstverk spridda för vinden. Höstens röda slängkyssar bakom min rygg. Mycket sker i lön. Och den dikten var skriven 1995. Nästa dikt heter Askelöv och lönelöv. Här om morgonen efter den kraftiga frostnatten körde jag genom stan. Vindstilla var det. Gyllne och röda lönlöv hade massevakuering från träden och landade på marken, bildade en verkande vacker matta. Men asklöven, fortfarande sommargröna, synbart oberörda av frosten och förgängelsen, Utan förvarning lämnade det bara grenarna, seglade ner. Tyst och stilla hamnade på fast mark. Så skulle jag vilja dö en gång. Bara utan ceremonier och förvarning segla iväg och landa på klippan. Skrivet i Vetlanda 2002. Ja, döden är ju en del av livet. En del människor vill inte alls tala om döden. Men varför inte avdramatisera det hela? Här kommer en sång som heter Himlen kort och gott. Gunn och Inge Ström, ett trevligt sångarpar och förkunnarpar, sjunger för oss. kommer en grupp som heter Tylle och Lomra. Jag är inte så kommer inte ihåg riktigt vilka de är, men de sjunger väldigt charmigt. Englarna sjunger i himlen. I förra programmet så hade vi början på ett samtal med Lennart Svensson, Kvarnstad, Norra Öland. En 80-årig man eh, som jag har varit vän med i många år ända från tiden jag bodde i Strängnäs på 80-talet. Han har berättat lite grann eh, om sin barndom i Stockholms skärgård och i Södertäljesvakten berättade något om sina upplevelser av Gud i ungdomen med vattendopet och den heliga ande. Och här fortsätter samtalet. Men först så lyssnar vi till en av önskesångerna som Lennart har. Och vi spelade den sången även förra programmet men i en helt annan inspelning. Nu är det Katty Stål som sjunger. Låt mig få höra om Jesus. Och här kommer fortsättningen av samtalet med Lennart Svensson. Men sen när jag när åren hade gått och jag var ju gift och vi hade familj då, då kom jag i ett läge där jag tyckte liksom att det var nästan lite omöjligt och, och med församlingstjänst och alltihop, eller vara församlingsmedlem och så här. Och jag minns så väl, jag, jag höll på och fällde några granar och jag stod och kvistade där och då kom de här tankarna. Nej, jag lämnar alltihop. Och jag var så inne på det där att nej, jag, jag kan väl vara lite enskild kristen och behöver inte inordna mig i något. Och... Eh, Ja, ja, det var inte många grenar avhuggna för det här var ju en väldig kamp men den natten kom Gud och jag upplevde så otroligt starkt jag fick se en, som en syn en adventskalender och eh, den vet vi hur den ser ut det är massor med luckor och sen är det siffror på dem och sen hör, liksom upplevde jag en röst som sa Öppna vilken lucka du vill och gå in igenom det. Och då, då på luckorna så stod det inte siffror. Utan det stod förkortningar på alla organisationer som finns i de i här kristna sammanhangen. Och då skrek jag. Jag upplevde att jag skrek på natten, jag tar nummer 24, för det visste jag, det var Jesusbarnet. Mm. Och när jag sa det så fylldes jag av en sån otrolig genomströmning av Guds kraft så att jag, jag nästan upplevde att jag svävade i rummet. Mm. Och... Ja, det, var, det var så väldigt starkt att sen har jag aldrig haft någon som helst tanke på annat än det är Jesus som gäller. Mm. Och eh, det är inte frågan om att man ska kunna göra en prestation i en kristen organisation utan det, det har hela tiden varit så att det är Jesus det gäller. Mm. Eh, när du då blev andedöpt och talade i tungor för första gången det var alltså inte någon jättestor upplevelse i sig själv men det blev ett sätt att leva och sen har det varit starka upplevelser under resans gång kan man säga så eller? Ja kan man ja. säga men den här drömmen, det var, det var ju som en uppenbarelse, verkligen. Ja. Och, du, och du tycks komma ihåg den väldigt tydligt än idag. Jag kommer ihåg den så att jag nästan blundar och Men det kusliga var, tänker jag säga. Det var att sen så var, det var väl, jag vet inte om, vi var tillsammans. Men vi var på predikantveckan. Och då visar man något nytt dataprogram. Och då var det de här ikonerna. Ja. Och de här ikonerna stod de här förkortningarna på i rader upp och ner. Och det var de som stod på luckorna. Och då var jag nästan lite chockad. Ja. ja det var ju en mycket stark gudsupplevelse. Och det här för oss ju vidare till någonting annat som jag tycker är intressant. Och det är det att för det de och mig är ju kristendom inte bara en slags formalitet och ett sätt att leva, utan det är ju kontakt med en övernaturlig värld och en Gud som griper in i vardagen, kan man inte säga så. Ja, ett, en, ett, ett ständigt liv i en Gud som ja. är allhärskaren. Ja. Har du, det här blev ju. Ett, ett väldigt påtagligt bönesvar i en andlig kris. Har du några fler tillfällen då du kan liksom peka på att det blev ett, ett, en vändning och ett bönesvar antingen för dig själv eller för någon annan människa? Det ska vara intressant att höra. Ja, jag har varit med om flera sådana tillfällen. Det kanske är svårt att säga dem så där väldigt konkret men bara en, en liten praktisk detalj som jag kanske inte fäster mig så mycket vid då som den här det är nästan som att Guds hand kommer tillbaka och lyser på vissa händelser i livet som man får möjlighet att tala om för andra som jag vet att det hjälper dem och jag vet jag skulle åka till Stockholm en gång och det här är bara en praktisk grej men jag skulle åka till Stockholm och jag hittade inte men jag hade tagit en karta det var före GPSen tid jag hade tagit en karta av så här ska jag köra sen var det vägarbete och det var avstängt och så stod det, den hänvisas till den och den gatan, men hur skulle jag kunna sitta i den trafiken och läsa en karta, det var ju omöjligt så jag, jag var och jag hade ont om tid att Hjälp mig herre Jag är i en besvärlig situation Då bara upplevde jag inom mig Där är en taxi, följde efter den Och det gick med rasande fart Genom Stockholm Och sen helt plötsligt så stannade den här taxin Uppe på en gård Och då tittar jag omkring Ja men dit var du jag ska Och där är en bil som backar ut, jag får en ledig parkering Jag kör in och parkerar och går in Och kommer i tid så Gud kan hjälpa i praktiska ting också tydligen? Ja, jag fick ett, en god lärdom om det. <laughs> eh, när jag har varit tillsammans med dig i, i bönemöten och godkänster så eh, tycker jag att eh, du har något av en slags profetisk eh, touch eller gåva som visar sig ibland i ditt liv, eh, är det så, har du upplevelser av det där du får en slags bekräftelse på att en sak som du känner den har varit viktig för en annan människa eller för församlingen du arbetar i och så vidare det, Nog är det så, nog är det så jag hoppas och ber varje gång att man inte ska komma fel mm. Men eh, vis, visst eh, när jag ber för människor ofta får jag kunskapens ord och i eh, många fall så, så vet jag att det är helt rätt. Det här är väldigt intressant för att eh, jag tror att i de flesta här karismatiska församlingar, pingstförsamlingar idag så känner man ett slags nästan desperat behov över att, av att de andliga gåvorna, profetia och helandes mera ska visa sig. Eh, går det att berätta hur du får det här som du kallar för ett kunskapens ord? Är det att Gud inger dig en tanke eller är det någon fysisk förnimmelse som hjälper dig att förstå att nu är det dags igen? Det ska det vara intressant tror jag, för lyssnarna att höra detta? Jag tror att det här är väldigt individuellt och jag tror inte man kan sätta någon recept på det. Men om det är ibland så får jag en tanke som jag förstår att den kanske inte är min. Men då, då bearbetar jag den i bön just där jag sitter kanske om den kommer helt plötsligt. Då bearbetar jag det i bön och då är det då så att jag inte liksom känner mig berörd på något sätt. Då släpper jag tanken. Men ibland så kommer det så starkt till mig då så att jag känner rent fysiskt hur det, det påverkar mig i kroppen. Hjärtat bultar och mm. Mm. så här. Så att, och då, då känner jag mig väldigt olycklig för att jag inte går in i, i tjänsten ja. och meddelar det. Det här verkar ju bibliskt därför att eh, det är väl så att... Eh... Ber man att Gud ska förstärka och, och det inte sker, då kanske man inte ska uttala det här. Men, men är det så att man upplever som du att det blir bara, man kommer inte undan det. Va? Rent, rent fysiskt kan man komma undan det, men, men ändå så upplever man att du blir starkare. Det där är väl ett bra en bra vägvisare ändå på eh, det här med när man ska säga det man har som en ingivelse kanske. Jag tror det och jag, även att jag har bett till Gud att om jag nu ska framvära det här budskapet då eh, ibland så är det väl så att när jag liksom får den här tanken att det gäller att framvära det eh, ett budskap då kan jag be till Gud att för den som leder mötet på ett eller annat sätt ska uppmana mig att be eller säga något. Då vet jag att Guds ande verkar i mötet och att det är rätt. Men får jag inte den uppmaningen när jag har bett om det, då släpper jag det. Och sen händer det väl också att när jag går här hemma och snickrar så får jag ibland ett ord som kommer som är en som jag upplever som en ren hälsning. Men jag, då försöker jag ta rätt på eh, synonyma bibelställen för att kontrollera att det ligger i takt med, med bibelordet. Och då känner jag mig betydligt mer trygg att framvära ett sånt budskap. Finns det något exempel som du själv bär som ett minne att här sa jag någonting som verkligen blev bekräftat av en människa. Du behöver inte säga några namn, men du kanske kan berätta sammanhanget. Jag har väldigt svårt att dra med till minnes just något nu. Men jag vet att vid tillfällen då det har hänt så har det kommit personer fram och sagt att Tack för det var till mig, ja. mm. men jag trodde inte att det var till den personen. Så jag har lärt mig en sak, att jag sätter aldrig en adress på ett budskap med mindre än att jag står öga mot öga och ber för den människan, så det är ett kunskapens ord. Men i, så att säga, i mötet att sätta en adress, för då tycker jag inte att det ska frambäras där, för då ska jag gå till den personen. Mm. Så att eh, jag vet inte. Det går. Man kanske behöver utvecklas så att man mera kan gå till rätt person, mm. än att eh, göra så. Det är väl en outvecklad form av. Ja, så man blir kämpa. inte, inte fullfäder utan man lär sig hela tiden, kan man säga så. Ja, det är man vågar väl. Man vågar väl ta området mer i besittning om man skulle ja, säga så mm, mm. för att på något sätt så går man ju in i det men hur jag tror att Gud är med om man vågar gå men ja Vad är din favorit, dina favoritbibelsanningar du behöver inte kunna citera dem utan till men är det någon tanke i Bibeln som går med dig och ständigt återkommer i ditt liv det finns en salm som har blivit min salm och det är den 34:e salmen. Och det är ju är, är den här versen. Här är en betryggt man, han ropade till Herren och Herren räddade honom ur all hans nöd. Den har liksom jag tagit till mig och den har jag också citerat vid många tillfällen och vid ett tillfälle så... Så var det precis mitt i... Jag bara citerade den. Vi satt runt ett bord och vi bara pratade om andra saker. Helt plötsligt citerade jag den här salmen. Och då var det en som satt där som började gråta och så sa Varför läser du det här nu? Det gick ju rätt in i mig. Men tack ska du ha. Ja, intressant. Ja. Jaha, eh, har man uppfyllt alla drömmar när man är 80 80-årsåldern? Eller vad har du för tankar och drömmar både för ditt, eh, ditt paradis som jag kallar det du tar inte illa upp tror jag och för ditt andliga liv? Jag brukar be den här bönen Herre gör något med resten av mitt liv och eh, det ligger ju en dröm i mm. det men eh, annars så är det ju det här med barnbarnen och barnen och barnbarnen, och mm. det ligger ju väldigt, väldigt högt. Ja. Och jag är så glad här nu, de har ju sitt här och just nu när vi sitter här så är ju yngsta sonen med sin familj här. Och mm. nästa vecka kommer dottern med sin familj, så det, det är så roligt. Eh, lite grann också. Finns det några pinstförsamlingar och någon pinstverksamhet på Öland? Ja, visst. Det här är ju en av Sveriges äldsta pinstförsamlingar här i Södvik. Södvik heter det ja, också. Alltså, ja. ja. Det är hundraårsjubileum nu i höst. Och hur långt tar ni till den kyrkan härifrån gården torpet? En mil. En mil, ja. Ja. Och där är det verksamhet både vinter, och sommaren. Ja, menar. Ja, ja. ja, så det är där ni har er andliga hemvist nu. Ja, så är det. Tack Lennart för en trevlig pratstund. Det blir bra för mina lyssnare att få höra det här. Tack ja, ska du Jag hoppas det blir till välsignelse. Tack. Snart i fly Må vår låsång du bör Efter samtalet med Lennart Svensson, Kvarnstad, Norra Öland, så hörde vi Karola sjunga Herrens nåd är vår ny. En kort liten mini-andakt blir det i det här programmet. För många år sedan så lärde jag mig en liten visa- där texten helt enkelt är Himmelen för mig det är Jesus. Evigheten är där han är. Härligheten finns i hans närhet. Himlen är att alltid vara när. Jag sjunger den bara för dig, rakt upp och ner. Himmelen för mig det är Jesus. Evigheten är där han är. Härligheten finns i hans närhet Himlen är att alltid vara när Låt oss be Herre, tack att vi inte behöver fylla våra tankar med fruktan och skräck och monster utan fylla oss med det rena Tack för Bibens underbara budskap om att Himlen är här och nu och sen tillsammans med dig i all evighet. Tack för de som har gått före oss. Tack för de som har levat färdigt sitt liv på jorden. Och vi tackar dig också för de som vi tyckte slutade sitt liv lite för tidigt. Hjälp oss att lägga ner våra frågor. Och bara se till att leva som vi vill, på ett riktigt sätt, här och nu. Beredda att möta dig när som helst. Välsigna mina lyssnare. Amen. En grupp som heter sjunde himlen sjunger Himlen är här. update Och så lyssnar vi på Mikael Järlestrand som sjunger En ton från himlen. Det är samma melodi och Davis innehåll som Amazing Grace, den kända sången. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar veckans program med lite härlig musik. Kanske vi kan kalla det för himmelsk musik. Ha det så bra. Vi hörs nästa vecka. Jag är så nöjd här Med bara en huvud blivit min del wow. i himla staden wow. jag ska få en bättre wow. med silver wow. och guld panel wow. jag, har en, jag har en bo där strax bortom berget i Åndra sig ner Där finns ej tårar Med allting fullkomlig strålar Ett härligt land, Ett härligt där. land där Ej så kom er Tro är Av oro med fängsla jag är ej fattig Av missmord här Jag är en pilgrim På väg till mitt hemland På väg till krona Och himmelens fröjd Jag har en bord drax bort om bara i livets land där vi oldras där inne